també no? referent a aquesta crescuda del mar ho comentàvem fa unes setmanes a, el que havia passat a Venècia i podria tan espectacular però també hi ha hagut algunes crescudes del nivell del mar que ha provocat inundacions a la nostra zona no? eh, Sí, eh, és a dir aquesta, aquesta borrasca que eh, doncs des de fa alguns anys els hi donen nom les que són més, més importants o que potencialment doncs més, que poden fer més mal